Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla wa may yudlil fala wa ashhadu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da Ya ayyuhalladzina la tamutunna illa antum muslimun. Fa in inna sadqal Para hadirin dan para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ya, Karunia yang terus berlimpah Tiada henti-hentinya Salawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW Dan juga kepada keluarganya Seluruh sahabat beliau Serta orang-orang yang setia Meniti jalan beliau hingga akhir zaman kelak Pengajian kita pada malam hari ini Sebagaimana topik Yang diamanahkan kepada saya adalah Nasihat kepada para pekerja Nasihat kepada para uh, Pekerja Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Memuji orang-orang yang bekerja Namun tidak lupa untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak memuji orang-orang yang hanya di masjid Baca Al-Quran Berzikir, tidak bekerja Itu tidak dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi yang Allah puji dalam Al-Quran Dalam surat An-Nur adalah orang-orang Yang mereka bekerja Punya kewajiban ya Untuk menafkahi keluarga Anak istri, orang tua Namun mereka tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Rijalun la tulihihim tijaratun Walabay'un an zikrillahi Wa iqamis salati Wa i'taiz zakati ya khawfuna Yawman tatakallabu fihil kulubu wal absar Itu para lelaki Yang mereka Perdagangan mereka Dan transaksi mereka Tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan dari Menegakkan sholat Dan dari membayar zakat dan mereka khawatir takut dengan hari di mana hati-hati dan pandangan-pandangan menjadi goncang yaitu mereka senantiasa takut dengan hari kiamat. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mencari rezeki ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, huwa alladhi ja'ala lakumul al arda dalulan famshu fi manaqibiha famshu fi manakibiha wa kulum mir wa ilayhin nusur dia Allah yang telah menundukkan bumi bagi kalian maka berjalanlah kalian di penjuru bumi dan carilah rezeki dari bumi tersebut Allah suruh cari rezeki tapi kata Allah wa ilaihi nusyur namun ingat kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman tentang salat Jumat kata Allah Subhanahu wa taala fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wa bataghum min fadlillah wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun silakan salat Jumat dan setelah salat Jumat Bertebarlah kalian di atas muka bumi Dan carilah rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Wadhkurullaha khairan Namun jangan, jangan lupa Banyaklah kalian mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kalian uh, Beruntung Yang jadi masalah ada dua model Yang salah Yang pertama hanya beribadah saja Tidak bekerja Dia menyangka bahwasannya kehidupan kehidupan Itu hanya ibadah dan ibadah Dia menyangka bahwasannya bekerja Mencari nafkah itu bukan ibadah Sehingga sibuknya baca Quran, kemudian misalnya zikir ya sehingga akhirnya dia harus minta-minta kepada orang lain, akhirnya dia harus ditanggung oleh orang lain, ya ini tidak benar. Demikian juga sebaliknya, orang yang pikirannya hanya dunia, duniawi saja, tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waktunya seluruhnya untuk mencari dunia, dia lupa bahasanya dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa bahasanya suatu saat dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah puji adalah yang ada di antara kedua sikap yang berlebihan ini Iaitu silakan bekerja Cari nafkah Dan cari nafkah adalah ibadah Namun jangan lupa untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang menakjubkan Inilah yang menakjubkan orang-orang seperti ini Yang mereka bekerja Namun mereka tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karenanya Kalau kita baca buku-buku fikih tentang masalah Orang yang uh, menikah Sehingga kurang ibadahnya dengan orang yang tidak menikah karena sibuk beribadah mana yang lebih afdol, Jumhur ulama mengatakan Yang lebih afdal adalah yang menikah Meskipun ibadahnya berkurang Ada orang dia tidak menikah Dia ingin selalu bisa solat malam Selalu uh, baca Al-Quran Selalu biasa, bisa puasa ya. Banyak kegiatan ibadah yang bisa dilakukan Kenapa? Waktu luangnya banyak Sementara ada orang kedua Dia menikah, kalau dia menikah jelas Waktu luangnya berkurang Solat malamnya berkurang, dia solat malam dia berkurang Baca Qurannya tidak bisa banyak-banyak. Kenapa berkurang? Ya. Kenapa? Karena dia waktu harus banyak yang dia gunakan untuk mencari nafkah. Mana yang lebih afdhal? Para orang mengatakan yang kedua yang lebih afdhal. Kenapa terkira dia menikah? Dia mencari nafkah, dia menghidupi anak dan istrinya. Ini ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Kerana para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Di awal pengajian ini ingin saya tekankan bahwasannya. Apa yang anda lakukan bekerja? Pekerjaan apapun selama itu halal maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembeda antara ibadah dan tidak masalah niat saja. Masalah niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih Muslim, "Lasta tunfiku fi kunafatan tabta biha Allah illa ujirta alaiha hatta luqmatan taj'aluha ja fi imra'atik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah engkau menginfakkan sesuatu pun dengan kau mengharap wajah Allah kecuali Allah, Allah akan berikan pahala kepada engkau." Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu Juga ibadah ya, Dapat pahala Dengan syarat tadi Meniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala Itu aja bedanya ya, Kalau kita hadirkan kita bekerja ini karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah yang beritakan kita Untuk mencari nafkah buat anak istri Maka berpahala sejak kita keluar rumah Sampai balik lagi Seluruh keringat yang bercucuran Seluruh pemikiran yang kita peras untuk berpikir Dalam rangka bekerja seluruhnya Bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa Wa Namun kalau kita tidak hadirkan perasaan ini Maka kita sebagaimana yang lainnya Hanya rutinitas yang tiada Berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi benar-benar cuma itu benar, benar tinggal kita hadirkan niat saya ini datang sini Saya bekerja untuk beri makan kepada anak istri Allah perintahkan saya demikian Saya punya tanggung jawab yang harus saya tunaikan Maka itu bernilai pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Taib para hadirin Dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita mengatai bahwasanya. Mencari rizki Adalah ibadah ya, Tentunya kita harus mencari rizki yang halal Tentunya kita harus mencari rizki Yang halal, mencari pekerjaan yang halal Kalau dia tidak halal Maka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak dirilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mendatangkan keberkahan Bagi keluarga dan hanya mendatangkan Kesulitan ya, Kerusakan pada Keluarga keluarga kita ya. Uh, ada sebuah kisah ya yang disampaikan oleh Kalau tidak salah Ahmad bin Hafs ya atau salah seorang ulama ya dia mendatangi uh, ayahnya Al-Imam Al-Bukhari yang bernama Ismail bin Ibrahim rahimahullahu taala inda mautih ketika akan meninggal dunia Al-Imam Al-Bukhari namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari al uh, beliau ini Ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim Tadikal akan meninggal dunia Ada yang menyemuk Kemudian Ayah dari Al-Imam Al-Bukhari berkata Ini La a'alamu fi jami'i mali dirhaman fihi syubha Kata dia wahai fulan Saya tidak mengetahui dari seluruh hartaku Ada satu dirham saja yang saya dapatkan dari hasil syubha Syubha itu artinya apa? Bukan haram tapi perkara yang meragukan Halal atau tidak Seluruh harta saya tidak ada satu dirham pun Ya kalau kita katakan satu rupiah pun tidak ada yang saya ragukan akan kehalalannya Semua saya yakin akan apa? Kehalalannya Ini ayahnya Al imam Al-Bukhari Tadkala dia menjaga yang dia makan adalah halal Tadkala yang dia menjaga yang dia makan kepada anak istrinya adalah halal Maka anaknya siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Yang luar biasa hafalannya Yang luar biasa ketakwaannya Yang sampai sekarang Kitab Sahih Al-Bukhari merupakan sumber hukum bagi umat Islam Ayahnya ternyata demikian Alikannya berharap ini, Anda tak mencari harta, Jangan pikirkan diri anda sendiri. Anda juga harus memikirkan bagaimana anak istri anda. Ya. Karena harta haram yang anda dapatkan, Akan berpengaruh tentang, Akhlak anak-anak dan akhlak juga istri. Ini berpengaruh. Said bin Jubair, Rahimahullah ta'ala, ya, Solat suatu hari lama, Dan dia banyak solatnya. Kemudian dia berkata, Inni la azidu fi solati li ajli ibni hada. Dia mengatakan saya sengaja menambah solatku ya, untuk anakku. Saya tahu, artinya dia mengatakan ibadah saya ini berpengaruh dengan apa? Dengan anak saya. Kehalalan, keharaman berpengaruh dengan anak saya. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Tatkala datang minta makan kepada suatu kampung, ya. faabau ayu, ayuda yifuhma. Namun kampung tersebut enggan memberi makan kepada Nabi Musa dan Nabi Khadir. Kemudian kata Allah dalam surat Al-Kahfi, "Fawajada fiha jidaran yuridu ayya yanqadha fa aqamah." Maka kemudian Nabi Khadir ketika keluar dari kampung tersebut mendapati ada suatu dinding yang runtuh maka diluruskan kembali oleh Nabi Khadir. Kata Nabi Musa, "Wa la au shi'tal taqata alayhi Kenapa kau perbaiki dinding kampung yang menolak menjamu kita? Seandainya kau minta upah dari mereka. Maka Nabi Khadir menjelaskan kenapa dia meluruskan tembok yang dinding tersebut kata Nabi Khadir wa amma al-jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kanat tahtahu kanzuhuma wa kana abu huma salihan fa arada rabbuka ay yastakhrija ay, ay yablug ashuddahuma wa yastakhrija kanzuhuma rahmatan mir rabbih rahmatan mir kata nabi khadir adapun dinding yang saya luruskan dinding itu, itu dinding rumah milik dua anak yatim yang anak yatim yang tinggal di kota di, di kota tersebut. Wakahana tahukahkan zulhuma? Dan di bawah dinding tersebut ada harta. Seandainya dinding tersebut miring, maka orang-orang akan menemukan harta tersebut karena ter, terbuka dan diambil. Maka Nabi Khadir diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meluruskan dinding tersebut supaya harta tersebut tertutup. Agar anak ini nanti dewasa, baru Allah buka itu harta. Sehingga hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi Khadir diperintahkan oleh Allah untuk menjaga atau memperbaiki dinding tersebut kata Nabi Khadir wa kana abuhu masaliha karena ayah dua orang ini adalah ayah yang Soleh disebutkan oleh ahli tafsir maksudnya ayah tersebut bukan ayah langsung tetapi kakek ke-7 atau kakek ke-10 jadi dia pernah punya kakek apa kakek ya kakek ke-7 atau kakek ke-10 dulu soleh ternyata tujuh turunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa oleh karena hadis hadis Allah Subhanahu wa taala Anda Hidup di atas muka bumi ini. Jangan memikirkan diri anda sendiri. Pikirkan juga anak keturunan. Seorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha untuk makan yang halal. Berusaha untuk bekerja kerja yang yang halal. Karena hal ini sangat berpengaruh dengan dengan keturunan kita. Dan kita sangat ingin punya anak yang soleh. Sekarang wajar apa namanya? Kemudian seorang mungkin kaya raya, namun terkadang anaknya bandel, terkadang istrinya bandel, terkadang musibah, masalah, kesedihan yang dia dapatkan. Kenapa dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin hasilnya adalah hasil yang haram bukan hasil yang halal. Para hadirin hadiratussanah wa taala ta dan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna al qudus nafas fi rai." Sungguhnya Malaikat Jibril alaihissalam telah mengilhamkan kepada dalam hatimu, "Anna nafsan lan tamuda hatta tastakmil stak, rizqaha. Fattaqullah. Wa, wa, wa ajmilu fil talab. Khudhu mahalla wa da'u mahram." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya melihat Jebril telah meniupkan dalam jiwaku, mewahyukan bahwasanya tidaklah satu jiwa pun akan meninggal dunia kecuali setelah dia menyempurnakan rizkinya. Rizki yang telah Allah tetapkan akan diberikan kepada jiwa ini sebelum dia meninggal dunia. Karena rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tinggal kita cara mencari rizki tersebut. Kita mencari dengan cara yang halal rezeki tetap segitu. Mencari harta dengan cara yang haram rezeki berdekatan tetap segitu. Maka kata Allah S.W.T. Fattakul Allah maka bertakwalah kepada Allah ketika mencari rezeki. Wa ajmilu fi ta'ala dan ya carilah yang halal ber, bersikaplah bagus ketika mencari rezki uh, yang yang halal. Khudu ya. mahalah ambilah yang halal wa da'u maharum dan tinggalkanlah yang yang haram. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya rizki ya, eh, yang halal berpengaruh tentang keberkahan kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang dua orang yang melakukan transaksi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wa insada ka wabayyana burika fi bayihi Kalau dua pelaksana transaksi ini jujur dan menjelaskan kekurangan yang ada pada barang dagangannya. Ya, dia jelaskan aib-aibnya dan ini berat bagi orang yang berdagang, karena orang, -orang yang berdagang berusaha menutup aib. Karena kalau dia terangkan maka harga barang akan turun. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau mereka berdua jujur dan menjelaskan kekurangan yang ada, burika fi bai'ihima, maka akan diberkahi transaksi mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatubai'ihima. Namun sebaliknya jika dua orang ini ternyata tidak jujur, ya, dia bohong, menyembunyikan aib Kekurangan yang ada pada barang dagangannya Maka akan dihilangkan keberkahan dari Perdagangan mereka berdua Oleh karena yang jadi yang jadi Perhatian para hadirin hasilnya adalah Keberkahan, bukan jumlah Bukan jumlah, seorang Terkadang hartanya tidak banyak, ya dia cukup Dan tidak banyak, namun berkah Berkah bagaimana? Rumahnya dia bahagia Anak-anaknya soleh, istrinya soleh Ada uang juga bisa untuk sedekah. Uang bisa buat Umrah, ya. Alhamdulillah, artinya Artinya Allah berkahi hartanya Meskipun tidak banyak Sebaliknya ada orang yang hartanya banyak tapi tidak tidak berkah Anaknya mungkin nakal Mungkin morfinis Isinya mungkin ngabisin uang kemana-mana Mungkin kerjaannya belanja doang sana sini ngabisin duit ya? Suaminya mungkin Akhirnya terkena penyakit tertentu Akhirnya keluar biaya banyak Ataupun kalau uangnya banyak Hatinya tidak tergerak untuk naik haji Hatinya tidak tergerak untuk umrah Ini tidak berkah dan Saya katakan yang paling penting adalah Bagaimana hartanya kita berkah Dan tidak mungkin kita meraih keberkahan tersebut. Kecuali kita meraihnya dengan cara yang halal dan diridui oleh Allah Subhanahu SWT Jadi yang penting ketika mencari harta yaitu jujur Kemudian amanah ingat ya Kalau tidak amanah berbohong maka ini akan menghilangkan keberkahan harta kita Dan akan berpengaruh terhadap keluarga kita Dan tinggalkan segala perkara yang, yang haram Perkara berikutnya para hadirin dan para hadirat para pekerja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala apalagi saya dengar insyaAllah, teman-teman kerja di total luar biasa ya. kerja dua minggu, libur dua? dua minggu, Wah, masyaAllah dua minggu kerja habis-habisan dua minggu juga, masyaAllah punya waktu buat keluarga, buat istri, buat ibadah buat ngaji, buat baca Quran, banyak ya. ini sudah luar biasa nikmat yang luar biasa ini ya? Kita lihat di Jakarta, ada tahu yang tinggal di Bogor, Jakarta, orang keluar sebelum matahari terbit, balik ke setelah matahari apa? terbit. Gajinya gitu-gitu aja. Ya. Subhanallah, tamundi. namun dia harus bekerja. Susah dia mengatur waktu. Antum diberi kenikmatan punya waktu libur kerja 2 minggu apa namanya? Libur 2 2 minggu. Tapi kemudian sekarang penting juga terkala kita menjadi kerja para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya Ar-Razi yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi rizki bukan bos kita, bukan perusahaan kita, tidak Allah Subhanahu Wa Taala yang beri. Maka jangan kita bertawakal kepada perusahaan tersebut. Kita punya ikatan kerja, kita harus amanah ya, dalam bekerja sebagaimana kontrak yang kita akan kita, kita tandatangani. Namun kita yakin rizki dari Allah, bukan dari mereka. Rizki mereka hanya sebab yang membuat memberikan kepada kita rizki. Namun kita harus amanah terkala. Telah men menaikkan kontrak kerja Maka kita harus amanah menjalankan kontrak tersebut Katanya di, di, di Arab Saudi pun ya. Saya sering dengar ya. Sebagian para khatib-khatib Sebagian da'i mengingatkan para pekerja terutama uh, Para pegawai negeri yang ada di di sana ya. Mereka ingatkan bahawasanya Wahai ikhwan, wahai saudara surat aku sekalian Kalian terkala bekerja di pemerintah Ya sudah ada waktu kerjaannya Yaitu misalnya 8 jam per hari Ingat kalau kalian datang terlambat Terlambat satu jam Sementara gaji kalian terima penuh Maka ini kalian makan harta yang haram Satu jam tersebut haram ya. Waktunya kerja Anda tidak kerja Maka anda berarti makan haram Kenapa? Karena gaji ini tidak dipotong Kecuali gaji dipotong gak jadi masalah Harusnya 8 jam Gajinya misalnya 8 juta Kemudian anda cuma kerja 7 jam Dipotong 1 juta jadi 7 juta Ini anda gak, gak zolim anda tidak bersalah tetapi kalau Anda kerjanya tujuh jam gaji tetap lapan juta berarti Anda makan yang yang haram. Ya. Alihkanlah kepada hadirin hadirin subhanahu wa taala masalah amanah. Antum kerja kerja yang baik ya. Yang penting amanatuna ikam amanah sesuai dengan kontrak kerja yang antum ya, yang antum setujui ya. Yang Bapak-bapak setujui, maka setelah itu serahkan kepada Allah subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan tadi, kalau bekerja bertawakal kepada Allah yakin bahwa yang memberi rezeki adalah Allah subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kaitkan hati kita seakan-akan Kalau saya tidak kerja di sini Maka saya tidak akan dapat rezeki itu salah Kita tidak tahu ya, Perusahaan yang kita tempati Belum tentu selamanya kita kerja di situ Bisa jadi kita diberhentikan Bisa jadi ya, perusahaannya bangkrut Dan macam-macamnya kita harus yakin rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Perusahaan tersebut hanyalah Sebab ya. Dikarenya Rasulullah s.a.w. memuji Tentang burung-burung yang mereka Bertawakal kepada Allah Kata Rasulullah SAW. "Lau an nukum tawakkaluna. Allahi hak La rizqukum Allah, kama rizqut ayah. Taduhi masan, utaruhu bintan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sebenar-benar bertawakal, maka Allah akan berikan kalian rezeki, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung yang mereka keluar di pagi hari dalam kondisi burung-burung tersebut perutnya kosong dan balik di sore hari dalam kondisi perutnya sudah sudah penuh dan sudah kenyang jadi mencari rezeki yang saya sampaikan bukan hanya berkaitan dengan para pekerja yang ada di total saja tetapi juga ivan-ivan yang mungkin punya pekerjaan yang lain ya misalnya sales atau yang wira swasta ya yang tidak jelas gajinya ya wira swasta butuh tawakal ya. tempat kalian bekerja butuh tawakal kalau tidak tawakal susah yang penting antum ada usaha saya tidak mengatakan tidak berusaha harus berusaha Allah memuji orang memuji orang-orang yang berusaha yang bekerja. Namun dalam usaha tersebut jangan lupa tawakal. Jangan lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk tawakal? Yakin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya salat-salat jangan ditinggalkan. Allah kalau Anda salat dan bertawakal kepada Allah maka rezeki akan Allah tambah. Makanya Allah mengatakan dalam surat dalam dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thoha wa'mur ahlaka bis-salati Wassalamualaikum. La nas alukariskon, nah nunarzukuk wal akibatulitaqwa. Kata Allah surah perintah, perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat. Ya, anda seorang suami, punya tanggungjawab, mintakan anak dan isteri untuk sholat. Wassalamualaikum. Dan bersabarlah dalam melaksanakan sholat. Bersabarlah. La nas alukarisko. Kami tidak minta rizki dari kalian. Nah nunarzukuk. Kami yang memberi rizki kepada kalian. Kenapa Karena ada seorang yang dia menjadi budak dunia? Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak Isa abdul dinar, tak Isa abdul dirham, celaka penyembah dinar dan celaka penyembah dirham, celaka penyembah dolar dan celaka penyembah rupiah kurang laku. Ya. Sekarang <laughs> penyembah dinar dan penyembah apa? Penyembah euro atau dolar. Mudah-mudahan laku lagi. Baik kenapa? Maksud dia dikatakan penyembah dinar dan penyembah dirham. Kenapa? Karena dia ini Hidupnya diatur oleh dinar dan dirham Kapan dinar mengatakan Kamu jangan sholat, dia enggak sholat Kapan dinar mengatakan Tunda sholatmu, dia tunda sholatmu Kenapa dia hidupnya diatur oleh dinar dan dirham Ini Dikatakan dia penyembah dinar dan dirham Oleh Nabi SAW Allah tidak ingin demikian Allah menyuruh anda untuk mencari rezeki. Tiba waktunya anda untuk sholat, maka sholat Allah beri waktu untuk sholat, anda. Beri. Jangan sampai ditunda keluar dari Waktunya, berarti anda penyembah dinar Penyembah dirham Kapan anda waktu salat anda kerjakan Maka insyaallah Allah mengatakan, Nah nur kami beri rezki kepada Engkau, kami yang beri berkah kepada Engkau, rezki Rosulullah Subhanahu ta Tapi berusaha, ya. Namun jangan lupa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada hari ini Rosulullah Taala diantara hal yang perlu diperhatikan juga oleh para pekerja. Tatkala bekerja, ya. Berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya dan ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Yang maknanya sungguhnya Allah itu suka jika salah seorang dari kalian bekerja, maka dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya, dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi seorang katakan dapat amanah bekerja, bekerja sebaik-baiknya. Ini ibadah dia bekerja sebaik-baiknya, produksi-produksi yang baik terutama orang-orang yang uh, suasa juga ya berdasar suasa yang kalau dia kerja malas-malasan akan banyak waktu yang tersisa tapi kalau dia kerja waktunya kerja kerja serius kan dia kerja, kerja yang benar sehingga pekerjaan cepat selesai kalau pekerjaan cepat selesai masih banyak waktu yang tersisa itulah digunakan untuk keluarga untuk anak untuk istri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala namun kalau kerjanya nggak serius pekerjaan belum selesai akhirnya butuh waktu tambahan kalau butuh waktu tambahan, akhirnya waktu untuk beribadah kurang, waktu untuk anak dan istri juga kurang. Ingat Rasulullah SAW katakan, Inna Allahu ya ibu, tidak ambil ahadukum amalan anda untuk Sungguhnya Allah suka jika salah seorang dari kalian sedang bekerja maka dia kerja dengan sebaik-baiknya dalam hal apa saja. Kalau dia sebagai pelajar belajar dengan sebaik-baiknya. Kalau dia ustad-ustad yang sebenar-benarnya. Kalau dia ngaji ngaji sebenar-benarnya. Ngaji sebenarnya gimana? Dengar catat ya. Bukan ngaji kemudian kemudian sini keluar dari sini ya. masih mending kalau masuk sini keluar dari sini masih ada nyantol di otak tapi ada yang nggak sempat masuk nggak <laughs> sempat masuk makanya segala yang kita kerjakan kita serius lagi sholat sholat yang benar antum sholat khusyuk nggak khusyuk tetap aja waktunya sama rugi sehingga waktu berlalu tidak khusyuk tidak serius Allah Akbar warohmatu anhu pikirnya kemana-mana ini nanti tidak tidak tidak serius waktu beramal jadi maksud saya Allah suka jika kita beramal Ya baik amal akhir maupun amal dunia, ya, lakukan kerja-kerja yang serius. Kerja yang serius karena itu disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami berhadiah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Uh, tadi apa namanya pembawa acara bilang berapa menit? 45 sampai 60 menit ya. Saya bilang kalau 30 menit alhamdulillah. Ya. <laughs> Saya katakan yang terakhir ya. Yang terakhir Ingat ya, antum mencari risk, ya benar antum bekerja. Bagaimanapun antum cari rizki, antum harus anamkan di dalam diri antum sifat konaah, ya, konaah. Karena konaah inilah yang mendatangkan kebahagiaan. Ya. Laisa apa no? kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Laisa alginah dikafratil aroh, inna alginah ginah gina nafs. Bukanlah kekayaan itu pada banyaknya barang, tetapi kaya yang sungguhnya adalah berkala kaya hati. Kebahagiaan itu tergantung kita yang Artinya dari Allah kemudian kita mengatur hati kita Bukan banyak harta Belum itu orang bahagia Kalau kita tidak kona'ah Kita tidak akan pernah bahagia Harta ini tidak akan pernah selesai Tidak ada namanya titik klimaks Saya mau kerja sampai sekian Kemudian saya berhenti Saya puas dengan harta Tidak ada Kalau orang sudah ikuti harta Tidak akan nama adanya titik klimaks. Semakin dia cari harta Sebanyak-banyaknya seperti Minum air di lautan Semakin diminum semakin semakin haus. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita untuk urusan dunia, Rasulullah sallallahu suruh lihat ke bawah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tanduru ila man fauqakum, walakin naduru ila man asfala minkum, fa innahu ajdaru an la tasdaruna nikmatallahi 'alaikum." Janganlah kalian lihat ke atas ke urusan dunia, tapi lihatlah ke bawah. Karena kalau kalian ke atas kalian tidak akan pernah selesai. Akan ada terus, tidak akan mencapai klimaks. Enti kaya ada yang lebih kaya, enti yang lihat yang lebih atas tidak akan pernah selesai. Tapi kalau urusan hati lihat ke bawah, fa innahu ajrulallati tazallu ni'matullah 'alaikum. Kalau kalian lihat ke bawah kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Allah berikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita bersyukur, kita kenal datanglah kebahagiaan. Datanglah kebahagiaan. Tapi kalau kita berpikir melihat ke atas tidak akan pernah bahagia. Saya punya teman orang Cina, namanya Ahmad, teman mahasiswa saya waktu di waktu masih S1 ya. Orang Cina namanya Ahmad subhanallah. Orang ini selalu tersenyum Saya waktu main ke kamarnya dia selalu tersenyum Saya teman dulu ke kamarnya dia orang Libya ya. Waktu saya S1 Saya sudah nikah namun tidak boleh bawa istri Belum boleh bawa istri, belum diizinkan Untuk bawa istri ke kota Madinah ya. Jadi e, Istri tinggal di Indonesia 5 tahun di mana? Di Madinah tidak bawa istri, bukan 5 tahun terus-terusan 9 ya. bulan belajar, 3 bulan Praktek Jadi 3 bulan pulang ke mana? Rumah. nanti 9 bulan lagi di Madinah 3 bulan pulang, demikian selama 5 tahun jadi selama aku di sana eh, tidak ada teman saya main sama teman saya, orang Libya kadang tidur sama dia ya, Enggak <gak> ada istri terpidur sama sama teman orang Libya jenggotnya panjang <gak> di teman dia itu ada namanya Or Ahmad orang Cina Ahmad ini selalu tersenyum, saya masih ingat selalu tersenyum, Enggak pernah marah-marah kalau orang datang ribut di kamar, ya, dia senyum maka membuat saya tertarik saya datang sama dia, Ahmad kamu punya istri punya Kok bisa senyum-senyum terus ya? Karena <laughs> kalau punya istri stres kan, mikir istri gimana caranya, nggak bisa pulang, nggak apa lagi zaman dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada susah, nggak ada WhatsApp, nggak ada Facebook zaman dulu ya, tidak ya, tahu. Itu bukan zaman dulu sekali, tahun 2000, 2001 itu 2002 belum ada seperti ini media sosial seperti sekarang ini. Saya masih ingat di Madinah itu tidak ada yang punya HP kecuali cuma dua orang di antara ratusan mahasiswa. Kenapa orang yang punya HP? Jadi teknologi Saudi terlambat dalam urusan HP. Sekarang mungkin maju tapi kalau itu lambat ya. Yang yang mau punya HP harus punya deposit uang entah apa 5.000 rial atau 15.000 rial ya. ya. susah nah, jadi punya HP. Itu pun kalau punya HP maka tidak boleh simpan nomor untuk dia call di di di, di, di di di dalam dalam dalam Arab Saudi kecuali cuma 6 nomor atau berapa nomor. Ininya teman saya cuma punya 2 orang punya HP. Istri saya juga punya HP di Indonesia. Maka ada kabar bahwasanya teman saya bilang Telefon, apa? Kasih tahu, eh, kasih tahu sama Miranda, ada SMS dari istrinya. Wah, saya gembira, nunggu itu, teman, Nunggu teman saya pulang ingin baca apa SMS. Nunggu sampai ini keluar dari cerita, cerita ya, keluar dari tema. Nah, intinya saya tunggu dia pulang malam orang ini, mungkin sekitar jam 12 malam atau jam 1 malam saya lupa, saya tungguin dia demi satu SMS. Begitu dia datang dengan penuh gembira, dia serahkan ini HPnya buka SMSnya, saya buka SMSnya ternyata error, enggak bisa dibaca. Jadi mau saya gelisah gitu saya mau telepon istri aja setengah mati telepon waktu itu saya masih ingat 1 menit 15 rial 14 rial. Kalau siang hari untuk bisa telepon murah telepon sekitar jam 2 jam 3 malam. Jadi corte 50% 7 rial. Maka saya bangun malam-malam bukan salat malam untuk telepon istri. Mau telepon istri, namanya ya, kangen sama punya anak punya istri kangen. Ini Ahmad senyum-senyum terus, saya heran embet gimana. Istri ditinggal senyum-senyum terus. Jadi, bilang, kok bisa kamu sejum terus Ahmad? Dia mengatakan dengan bahasa Syafi'i Imam Syafi'i berkata Ida makuntadha kolbin kono'in Fa'anta wa malikud dunia sawah Dia melakukan firanda, Imam Syafi'i berkata Kalau kau memiliki hati yang kona'ah Maka kau dan raja sebenarnya sama saja Kenapa? Raja itu dia punya harta banyak Kenapa dia ingin cari kebahagiaan? Anda sudah bahagia sebelum raja ya. Anda sudah bahagia, kona'ah itu mendatangkan Kebahagiaan, maka kebahagiaan itu kita ngatur Kalau kita kona'ah Alhamdulillah, terang, terang Alhamdulillah kita Tapi kalau kita enggak pernah, enggak akan pernah bahagia Enggak akan pernah, pernah bahagia Raja-raja belum tentu, belum tentu bahagia Antum, apakah pemimpin pasti bahagia? Belum tentu, terkadang kita melihat wajah seorang mimpin Kita kasihan lihat dia Antum, apakah bahagia? Harus punya rumah mewah? Kan tidak Antum, di rumah ketemu istri, ketemu senyum Bahagia, lihat anak ketawa ketiba, dia tidur tenang Waktu solat malam, solat malam Bahagia yang dia meralih Terkata melihat orang kaya yang mobil mewah, belum tentu dia keluar wajahnya bersedih. Belum tentu. Banyak pikiran yang dia pikirkan. Inilah, inilah, inilah, inilah, inilah. inilah. Belum tentu bahagia. Mak saya katakan, untuk kerusak dunia, anda silakan cari rezeki. Tid tidak dilarang. Tidak dilarang cari rezeki. Dis silakan bahagia istri anda dan anak dengan rezeki. Namun ingat, harus ditanamkan sifat kona'ah. Sesuai dengan rezeki yang kita dapatkan, ajarkan anak, -anak Ya, Bosnya penghasilan ayah cuma segini, ya. kita harus sabar. Intinya di diajari untuk kona'ah. Anak-anak, Ya, diajak ke tempat-tempat orang-orang miskin tunjukkan tuan orang, orang miskin anak-anak masih kecil sudah kerja tunjukkan kepada anak-anak agar mereka terima kasih kepada antum kepada bapak dan ibunya jangan kita mengajari anak-anak tidak kona sehingga anak nuntut terus nuntut terus nuntut terus istri pun demikian ngajak istri main sama orang kaya pulang-pulang B -pulang itu ibu itu punya ini punya itu punya itu gimana salah sendiri nanti ngajak dia main sama orang kaya ajak ke orang miskin Ajak miskin Seluruh sedekah cuma orang di sini tu istri jadi apa kona? Ah. Adapun kalau urusan akhirat, Rasulullah SAW suruh jangan konaah. Kalau urusan akhirat jangan konaah, ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, la hasadah ilah fithnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Jadi ingin seperti dua orang ini. Siapa? Rasulun atau Allahul al Hakeem. Wahyu alimuh, wahyu akdibihah, wahyu alimah. Orang yang diberikan ilmu Lalu dia Berhukum dengan ilmu dan dia mengajarkan ilmu Yang kedua, orang yang Allah berikan kepada dia harta Lalu dia sedekahkan harta tersebut Di jalan Allah, ini kita harus hasad sama dia Tinggi seperti dia, dia ya, tidak ada kona'ah ya. Maka ketika kita dalam urusan akhirat Kita jangan kona'ah, lihat ke atas Kalau urusan akhirat, jangan pernah pede Dengan ibadah yang kita lakukan, kalau kita pede Maka kita ujuk, lihat ke atas terus sekarang para hadirin, perkaranya dibalik oleh orang orang. Untuk arah seurusan akhirat, dia kona'ah. Untuk urusan akhirat, dia apa? Kona'ah. Ini ya. kenapa baca Quran di bulan Ramadan kan bulan Al-Quran. Kok cuma baca satu halaman tiap hari? wah oh, masih bingung Ustaz. Ada orang tidak baca Quran sama sekali Ustaz. Kona'ah. Ya. Kona'ah atau tidak? Kona'ah ente, kenapa sholat cuma seminggu sekali hari Jumat saja, masih mending ada orang setahun sekali sholat idul fitri aja baru dia sholat, jadi kona'a, eh benar ente kona'a dia kona'a tapi neraka ente masih mending daripada neraka dia artinya ini salah kona'a, masalah akhirat jangan kona'a kita berlomba-lomba makanya Allah Subhanahu SWT menyebutkan tentang akhirat Allah menggunakan kalimat berlomba-lomba fasta bikul khairat berlomba-lomba wa fi thalika paliatana fasil mutanafisan untuk urusan surga maka saling bersaing kata Allah Subhanahu SWT wasari'u bersegeralah untuk urusan dunia silakan kata Allah carilah rezeki carilah rezeki namun jangan lupa Allah carilah rezeki namun jangan lupa Allah Subhanahu wa maka di akhir pengajian saya katakan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa ya kita bukan di apapun ya e, rezeki itulah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa kita berusaha mencari rezeki tersebut dengan penuh tawakal dan nah, apa yang Allah berikan kepada kita kita berusaha untuk qanaah agar kita tidak meremehkan ya tidak meremehkan Rizki yang Allah beri kepada kita Dan saya tutup dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Barang saya yang bertakwa kepada Allah Allah pasti kasih solusi Allah tidak pernah Mengatakan orang beriman tidak diuji Tidak pernah mengalami krisis Tidak pernah mengalami kesulitan Justru orang beriman pasti diuji Namun orang yang beriman kalau bertakwa Pasti ada solusi, Allah jamin Yang jamin ada solusi adalah Allah subhanahu wa ta'ala Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja barang siapa bertakwa maka Allah pasti kasih dia solusi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh barang siapa bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah Allah baginya semoga Allah subhanahu wa taala jadikan kita para pekerja yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala yang pekerjaan kita diberi oleh Allah subhanahu wa taala dan nilai ibadah oleh Allah subhanahu wa taala demikian mawu ta kalau ada yang bertanya saya persilakan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Ustaz, uh, tadi kan Ustaz uh, berkata bahwa Yang membedakan antara yang berkerja sehari-hari biasa dengan yang beribadah dengan niatnya okay. Jadi yang saya mau tanya di sini Ustaz, apakah ketika kita berniat itu kapan waktunya? Apakah ketika ketika awal memulai usaha dulu kita berniat Apakah mungkin setiap hari harus kita niatkan atau bagaimana Ustaz? Ok, itu yang saya tanyakan. Eh, Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Wallahualamissya. Mudah-mudahan kalau kita sejak awal niat, niat tersebut semoga terus dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun saya katakan yang terbaik, kita ingat. Kapan kita ingat kita perbaharui lagi niat tersebut. Karena niat suka berubah-ubah. Dan kadang di tengah jalan kita lupa. Seakan-akan kita akan hidup selamanya kita moyo. Tetapi kalau bekerja lupa untuk beribadah. Kita ingat bahwasanya kita ini cari nafkah. Adalah ibadah. Jadi mudah-mudahan niat sejak awal bermanfaat. Tapi saya katakan tidak ada salahnya kalau kita setiap hari atau setiap dua hari sekali kita kembalikan niat kita. Saya ini sedang mencari nafkah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon nasihatnya terkait dengan bekerja dengan ijazah palsu. Apakah hasilnya haram? Dan bagaimana makanan yang, dan nafkah ke anak istri? Allah Alam. Sebab ini pernah saya baca papar tentang masalah ini. Ya, Ini jelas dia ber, dia berbohong. Dia mulai bekerjanya dengan apa? Dengan bohong. Ya, kalau ternyata dia tidak punya keahlian dalam pekerjaan tersebut, kemudian dia e, e, mendaftar dengan ijazah palsu, maka nantinya dia keluar. Nantinya dia keluar. Tetapi kalau ternyata dia pakai ijazah palsu, dan ini dia ini dosa. Ber dia berbuat berzikrar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia memiliki keahlian, maka nantinya dia berzikrar kepada Allah dan dia bekerja dengan sebaik-baiknya, sebagaimana orang yang punya ijazah seperti itu. Dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau dia bisa menyampaikan hal ini kepada karena ini berkaitan dengan dengan pemilik perusahaan. Kalau dia sampaikan kepada pemilik perusahaan, saya dulu pernah bersalah begini-begini, ya. dan dimaafkan maka selesai urusan. Paham? Selesai urusan. Tapi saya katakan seandainya dia bisa bekerja sebagaimana, ahlinya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah Wabillahalimissalam. Ustaz apakah benar kita beramal dengan motivasi dunia Semisal beramal soleh agar dapat Nantinya punya anak soleh dan sebagainya eh, Yang Allah larang Adalah beramal murni Untuk mencari dunia Adapun jika pak amal kita Pada hakikatnya adalah untuk mencari akhirat Namun kita sertakan dengan sebagian Tujuan dunia maka ini mudah-mudahan Tidak mengapa yang penting yang dominan adalah untuk akhirat. Makanya Allah sebutkan Subhanahuwataala berkuran dalam surat Al Baqarah, Waminhum Waminhum Man Yaqoolu Rabbana Aatina Di Dunia Wamalahu Fil Akhirat Min Khalaf. Di antara mereka ada yang berkata, Ya Rob kami berikanlah kami kebahagiaan kebahagia, kebahagia, kebahagia di dunia dan mereka tidak punya bagian di akhirat. Kenapa orang ini? Dia hanya mencari dunia. Wa minhum man yaqul, mereka yang berkata, "Rabbana atina fid dunya hasanah hasana wa fil hasanah wa qina adzabannar." Ya Rabb, kami berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa neraka jahanam. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, selama kita beribadah, motivasi kita utama adalah untuk mencari pahala akhirat, kita sertakan dengan sedikit atau ingin mencari sekalian juga dengan kemaslahatan uh, duniawi, maka ini tidak tidak mengapa. Contohnya, Nabi SAW mengatakan, Dawu marbaqum bishadakah. Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bolehkah kita bersedekah agar anak kita sembuh boleh kita sedekah. Niatkan, ya Allah sembuhkan anakku. Namun sedekah kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan pahala di akhirat. Sedekah ini insya Allah mendakan pahala akhirat. Namun kita juga minta agar disembuhkan anak kita dan yang menyuruh demikian Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, Dawu marbaqum bishadakah. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit diantara kalian dengan apa? sedekah Rasulullah SAW juga mengatakan man ahabba an yung basaltallahu fi rizkihi wa yung sa'adahu fi atharih fal yasir rahimah barang siapa yang suka rizkinya dilapangkan dipanjangkan umurnya sambung silaturahmi berarti boleh kita bersilaturahmi dengan niat agar dipanjangkan umur boleh kita bersilaturahmi dengan niat dipanjangkan lapangkan rizki boleh namun ini bukan utama yang utama adalah untuk apa? untuk akhirat namun niat ini boleh Rasulullah SAW yang, yang memotivasi Karena kita dapat di banyak orang yang dia ketika berbakti kepada ibunya, berbakti kepada ayahnya, Allah lapangkan rezekinya banyak. Dia sisihkan uangnya untuk dia berikan kepada tantenya, kepada bibinya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Allah lapangkan rezekinya. Kenapa dia menyambung silaturahmi? Dipanjangkan umurnya, harusnya kena penyakit enggak jadi kena penyakitnya, ketabrak enggak jadi ketabrak. Yang suruh demikian siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dilarang kalau seorang bekerja murni mencari apa? Mencari dunia. Tetapi kalau dia beramal soleh beramal sholat, ingin mencari pahala akhirat sekaligus juga mendapatkan dunia maka ini insyaAllah tidak, tidak mengaku berbeda dengan riak, kalau riak tidak boleh seorang, karena riak berkaitan dengan tujuan seorang sholat supaya diampuni oleh Allah sekaligus supaya dipuji maka ini tidak diterima oleh Allah sama sekali meskipun riaknya cuma 1% kali ini berkaitan dengan yang dituju tapi kalau ganjaran tujuan kita hanya kepada Allah cuma ganjarannya kita ingin ganjaran akhirat serta dengan ganjaran apa? dunia tapi ibadah kita kita tujukan kepada siapa? Allah. Jadi bisa bedakan. Saya ulang. Kalau ria enggak boleh meskipun tercampur satu persen Kenapa? Karena berkaitan dengan yang kita tuju. Seorang salat, kemudian dia niatnya agar diampuni oleh Allah sekaligus untuk dipuji, maka tidak diterima oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa namanya? Asyirkul khafi. Suatu fitnah yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah syirik yang samar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulu fa yusalli fa yuzayyana salatuhu liman yara min nadarir rajulin ilaihi. Dia berdiri kemudian dia salat kemudian dia bagus-baguskan salatnya gara-gara dia tahu ada orang sedang lihat dia salat. Ini sebenarnya misalnya imam dia baca Allahu akbar sudah niat jadi membaca surat kul, ayat pertama Surat uh, rakaat pertama kul huwallahu ahad rakaat kedua ina atainakal kautsar. Tahu-tahu ada bos masuk. Oh <coughs> uh, ini suara bos. Saya ganti deh dengan rakaat pertama al-Baqarah rakaat kedua al-Imran. <coughs> iya. Ya. Jadi ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan apa? Tujuan Tapi kalau kita sedekah Karena Allah ikhlas Kita tujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Sementara ganjarannya Kita ambil dari ganjaran akhirat Sekaligus sedikit dari ganjaran dunia Maka ini tidak Tidak mengapa Bisa dibedakan? Bisa atau tidak? Seperti ini Semisal beramal soleh agar dapat nantinya punya anak soleh Ini bukan Ini Ingin beramal soleh supaya punya anak soleh ini bukan niat duniau ini niat ukhrawi niat akhirat. Ya siapa yang tidak ingin punya anak soleh. Kalau anda meninggal tidak ada yang mendoakan anda kecuali anak soleh. Benar. Oleh maknanya Rasulullah SAW mengatakan, idhamata benu adam ing kota amal wilamintalah. Kalau anak adam sudah meninggal dunia maka terputus seluruh amalannya kecuali dari tiga perkara. Saudara Khazaria, ilmu yang bermanfaat yang ketiga kata Rasulullah, wala dan salihumnya du anak soleh yang mendoakannya. Kenapa? Karena anak soleh yang akan tegar mendoakan kita. Yahya kita sekarang hidupin yang doakan kita siapa? Yang doakan kita ya, istri kita Ayah dan ibu kita Anak kita Ini sering mendoakan kita, orang tua kita Istri kita dan anak-anak kita Saudara kita jarang doakan kita Benar atau tidak? Antum saya tanis sama antum Jujur, antum sering doakan kakak antum antum? Mungkin jarang-jarang Mungkin pernah, tapi apa? Jarang-jarang, tapi kalau doakan anak selalu kan? Doakan anak, doakan orang tua selalu Doakan istri pun jarang-jarang Tergantung kalau saudara kandung saja jarang antum doakan, apalagi teman pengajian. Jadi sama teman sering doakan teman pengajian ini kenal nggak? Sering doakan nggak? Jarang doakan. Eh? Ya alhamdulillah satu orang dua orang yang sering. Biasanya jarang. Kalau kapan kita doakan dia, kalau dia meninggal baru kita bilang rahimahullah <laughs> meninggal dunia. Semoga allah mengampuni dosa-dosanya. Biasa-biasa sudah nggak kita doakan. Jadi yang paling mendoakan kita itu hanya ayah, ayah ibu, istri dan anak-anak. Ayah ibu biasanya lebih dahulu meninggal daripada kita. Nah, kalau kita meninggal, tinggal istri dan anak-anak yang doakan kita. Nah, istri kita kalau kawin lagi, mungkin sudah tidak doakan kita lagi. Dia bilang aduh suami satunya lebih bagus suami sekarang, kurang ajar betulnya. <laughs> kita enggaklah. Yang paling doakan apa? Anak-anak. Maka saya katakan aset yang paling bernilai anak-anak. Maka seorang berusaha beramal soleh supaya punya anak soleh. Percuma anak kita kaya, kaya raya, jadi pengusaha sukses, jadi oh, tapi tidak pernah doakan kita. Percuma. Kalau sudah meninggal apa? Apa hartanya bermanfaat kita? Tidak bermanfaat. Barulah kita punya anak goblok miskin tapi dia pada sholat ya Allah, punya ayahku ya Allah. Dia ya, dulu enggak sekolahkan aku ya Allah. Dia bermanfaat, dia doakan kita apalagi anak kita sukses dan saleh. Maka saya katakan beribadah, beramal saleh dengan niat supaya punya anak. Oh itu bukan niat duniawi, tapi dia adalah niat untuk mendapatkan apa? Akhirat. Kita bekerja di sini Bercampur baur dengan non muslim Ketika telepon bunyi Kami ragu Telepon datang dari mana Pertanyaannya Apakah kita saat mengangkat telepon Langsung mengucapkan salam Jawabannya Adab tak mengangkat telepon Bukan kita yang salami Dia yang salami Paham? Jadi tak kira aktif Halo Nggak usah langsung bilang apa Assalamualaikum Jadi adab dalam telepon Siapa yang mengutuk pintu Yang mengutuk pintu Yang nel nelpon Maka kita tunggu dia yang Kita angkat kita bilang apa Halo Nanti dia yang beri apa Salam Paham? Yang adabnya yang mengetuk pintu yang bilang salam atau dari dalam rumah yang bilang salam? <laughs> yang ketemu Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Enggak, asalamualaikum. Ya. Ya. ya, yang beri salam adalah yang mengetuk pintu, maka yang nelpon itu yang beri salam. Maka adabnya tadi lagi. Halo, kita bilang halo. Ya. Memang kita sekarang kita lupa kita baik kita bilang Assalamualaikum padahal belum tentu -bel apa? Uh, Muslim. Nah, kalau kita kita bilang aja misalnya selamat pagi, enggak jadi masalah. Selamat pagi ya. Atau kita bilang halo ya. Selamat pagi boleh Nanti kalau ternyata dia Muslim Dia bilang Assalamualaikum ya. Jadi pakaranya Alhamdulillah Jadi uh, tidak perlu untuk langsung menjawab salam Tapi bilang apa? Halo Ustaz bagaimana hukumnya Apabila kita dikasih uang Atau makanan oleh saudara kita Tapi pekerjaannya saudara kita menjual barang haram Apakah uang dan makanan tersebut ke anak itu haram? Tergantung Tergantung kalau pekerjaannya masih bercampur antara hal haram Maka okay, ini boleh kita terima Dan tidak, tidak perlu kita tanya Ini hasil judi apa hasil dagang ya, Tidak usah Pokoknya kalau dia memang Dia berdagang sekaligus Dia pemain judi Dia kasih kita terima ya, Tidak usah tanya-tanya Yang jadi masalah dikhilafkan oleh para ulama Kalau murni hasil dia Hanyalah hasil yang haram Orang yang tidak punya pekerjaan Kecuali main judi Ini khilaf di kalangan para ulama Saya lebih condong Tidak diterima Tidak usah terima ya. Kalau kita terpaksa tidak bisa Tidak bisa kita kembalikan karena enggak enak, kita terima dan kita berikan untuk sedekahkan, Kita apa? Sedekahkan. Tapi kalau masih bercampur, maka ini boleh kita um, makan. Penasaran. Silakan. Ini pertanyaan pertanyaan dari Ibu-ibu. Baik, eh kalau kita mau beli ekonomi itu Oh, gitu ya. Jadi pertanyaannya bolehkah seseorang berobat untuk bisa melaksanakan atau ikut berkurban. Uh, bolehkah seorang berutang untuk bisa kurban? Uh, sebenarnya kalau dia tidak punya kemampuan maka tidak perlu apa berkurban. Jangan memaksakan diri. Seperti bolehkah ustadz saya berutang untuk umrah atau untuk haji? Jawabannya tidak tidak wajib. Ya. Tapi kalau apakah boleh? Maka sepenelaah mengatakan boleh jika memang secara terhitungan anda bisa membayarnya jika pada waktu yang ditentukan. Ya misalnya. Saat ini kita lagi enggak punya uang, tak tahu kita ingin korban tapi dia tahu gaji kita bulan depan keluar 8 juta. Kita utang aja ndak apa-apa. Lagi enggak ada uang. Korban cuma 2 juta misalnya, udah utang aja ndak apa-apa. alhamdulillah kita punya gaji berapa? 8 juta. Terutama orang yang misalnya hajiah, dia punya uang kurang misalnya kurang 2 juta untuk gaji. Untuk belum nasan utang aja 3 juta, 5 juta enggak apa-apa. Daripada kita akhirnya apa? Oh, tapi kalau sejak awal mau haji utang 50 juta, utang sejak awal ini jangan lah boleh. Ya merepotkan diri enggak boleh. Maksud saya boleh berhutang kalau memang ringan-ringan. Dan memang apa namanya sangat mungkin untuk kita melunasi ya. Tapi sejak awal saya ingin haji-haji plus Biaya 120 juta Sejak awal utang Bikin modal 10 juta Maka ini tidak boleh Tidak boleh seorang Apa namanya Menjebak dirinya dalam ikatan apa? Ikatan hutang pada perkara yang tidak perlu Tidak boleh Tidak perlu Tidak boleh Ustaz maka mana kami utama? Menjadi praktisi ruqyah Atau fokus mendalami ilmu syar'i. I? Uh, Rasulullah Sallallahu mengatakan, manis atau amingum, anyan fau'ah kauhu faliyah albaran. Siapa yang terkena mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Jika dia bantu saudaranya rukyah, ada orang terkena jin atau terkena sihir, uh, dia ingin merukyah dan jarang ada orang yang memerukyah. Mudah Mudah-mudahan dia berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya pun termasuk orang tidak memerukyah. Dulu pernah saya rukyah, saya tidak mau. Kenapa? Kalau saya sudah rukyah, saya akan terhalangi dari banyak kemaslahatan. Saya mau dakwah terkadang tak jalan. Mahu baca Quran, mahu eh, apa? Mahu belajar. Terkadang susah, karena terkadang tidak sekali kita rukyah orang sembuh. Nada dia datang, kemudian datang pasien lain, pasien lain, pasien lain banyak sekali. Repot kita akhirnya ada masalah yang saya utamakan. Masalah untuk apa? Berdakwah. Kemudian kalau Jin yang mau, kemudian anak istri saya diganggu. Waduh repot juga perang-perangan sama Jin ya. Makan sendal lah. Yang lain lagi cari ustaz yang mau berkorban. Kalau sendal. Jadi maksud kalau anda ingin jadi praktisi rukyah anda hebat. Silakanlah apa? Terbukti anda rukyah. Tidak semua orang diberi kelebihan oleh Allah untuk rukyah. Contohnya di zaman sahabat ini Abu Said Al Khudhri radhiyallahu anhu. Ada orang pernah terkena penyakit di diruqyah Al Fatin langsung sembuh. Bukan berarti dia lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar yang tidak dikenal dengan ruqyah, tidak. Tetapi Allah berikan kelebihan dia dalam apa? Ruqyah. Maka silakan kalau ada diberi kelebihan, ya. Tidak mesti orang yang paling alim ruqyah yang lebih hebat. Ya, tidak mesti ada orang Allah berikan kelebihan kepada seorang sehingga terkena diruqyah ampuh ya. Jin takut sama dia. Ya udah. Jalankan dengan resikonya. Tapi bukan berarti meninggalkan penutur ilmu sama sekali. Nah, antum maha rendah Ada waktu untuk penutur ilmu ya. ya sekarang antum memang sudah memposisikan diri sebagai peruknya sudah jalan. insyaAllah berpahala. Niat ikhlas karena Allah. Karena memang terus terang sekarang jarang orang yang murkia. Jarang. Ya. Kebanyakan orang menolak untuk apa? Saya tahu ada sebagian ustaz yang hebat dalam murkia tidak mau lagi murkia. Atau jarang jarang dia murkia. Kenapa? Karena waktu dia tersita. Banyak kemaslahan yang harus dia lakukan tidak terbengkalai Terbengkalai tidak bisa lakukan. Gara-gara waktu untuk murkia butuh waktu yang banyak. Apa saja yang perlu dipersiapkan yang disunahkan ketika kita ingin menikah? Pertama, belajar fikih menikah. Bagaimana fikih nikah? Terus, kalau di Arab Saudi sampai diadakan daurah pengajian tentang bagaimana menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik. Harus belajar ini. Seorang menikah dia harus punya ilmu tentang fikih nikah. Bahkan belajar fikih nikah hukumnya fardu ain bagi dia. Kenapa? Karena dia akan menikah. Orang yang Mau haji sekarang seperti Bapak-bapak mungkin sebagian bukan fardu ain belajar fikih haji, tapi yang berangkat haji fardu ain dia harus belajar fikih haji. Nah, orang yang akan menikah hendaknya dia belajar fikih nikah dan juga belajar fikih cerai. Kenapa? Karena tidak belajar fikih cerai nanti suka cerai istrinya ngawur tidak dia tahu. Ini terjadi. Yang belajar fikih nikah saja tidak fikir apa? Tapi jangan dulu belajar fikih poligami itu belakangan. <trails> Jalani satu dulu ya. Ini baru belajar langsung belum nikah belum sudah belajar fikih poligami. Tidak belajar bikin nikah yang benar, bicara yang benar, jangan sampai salah menceraikan, belajar yang baik, ya. Kemudian bagaimana mencari suami, menjadi suami yang baik. Yang calon perempuan, calon pelawan wanita juga belajar bagaimana menjadi istri yang baik. Dan ini dilakukan di Arab Saudi. Diadakan daurah para lelaki, bujang-bujang lelaki, bujang-bujang wanita, kemudian diadakan pengajian sehingga akhirnya mereka berapa berapa minggu, misalnya, baru kemudian mereka menikah. Semoga mereka menjadi keluarga yang bahagia. Yang perlu dipersiapkan, punya tadi ilmu yang kedua, yang perlu punya penghasilan ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan Ya ma'asyarah syabab manis satu aminkumul ba'ah fali tazawaj wahai para pemuda, barang siapa yang, yang mampu untuk e, menikah, maka menikahlah fa'innahu ya, fa'innah al-wadzudil basar wa'asaril fajj karena menikah itu bisa melundukkan pandangan bisa menjadi kemaluan memalami ya satiq, barang siapa yang tidak mampu fa'alaih disiya, maka hendaknya puasa maka perlu seorang bekerja, karena dia harus menafkahi apa Istrinya. Diperlukan juga uh, kerjaan. Ustadz, bagaimana hukumnya ketika perusahaan memberikan upah jauh di bawah standar dan kita menambahkan lembur kerja, tapi kenyataannya tidak tidak lembur agar upahnya sesuai? Ini haram hukumnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kau berjanat kepada orang yang mengkhianatimu." Ya sekarang uh, dia Kenapa ente setuju kalau muat kerja sama dia? Kalau enggak setuju keluar. Tapi enti bohongi dia. Ya, saya kerja lembur tambah 4 jam. Padahal enggak kerja supaya dapat ini. Ya, benar seperti ini. Ya, kalau enti enggak, dia keluar. Kalau enti cocok, ikuti dengan sesuai dengan kesepakatan antara ini dengan dengan dia. Usah pohon nasihatnya. Apakah dengan berpoligami dapat menambah harta kita? Waduh. <laughs> saya belum membuktikannya. <laughs> Wah, oh, alam saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Ini ilmu tinggi saya belum bisa. Ada orang sampai bilang sama seorang Ustaz, Ustaz, anda sudah poligami belum? Saya sudah Ustaz, saya lebih Ustaz daripada Ustaz katanya. <laughs> Wah mantap ini kalah, kalah. Saya lebih Ustaz daripada Ustaz mantap. Beralah kesini ibu-ibu kita nggak bicara poligami sini. Ustaz bagaimana cara memberikan membersihkan harta yang didapat dari karyawan yang sering datang terlambat, bolos meninggalkan jam-jam tertentu ini berarti dia mengambil harta dari perusahaannya tanpa hak maka dia harus kembalikan kepada perusahaan atau dia minta dihalalkan ketemu bos yang dia bilang, saya sering terlambat bos, Ya, dia sebagai pe pe penentu kebijakan saya akan kembalikan atau dimaafkan. Kalau dimaafkan, alhamdulillah. Kalau kembalikan, saya kembalikan. Kalau langsung dimaafkan, entah entah ya, entikar yang baikkan, alhamdulillah. selesai saya bosa, ditanya oleh Allah hari kiamat, ya Allah saya sudah minta maaf sama dia, selesai. Kalau yang kembalikan, ya sudah kembalikan. Antek makan hakan harta haram, tak boleh. Benarkah TKW di Arab Saudi dilecehkan oleh warga Saudi? Seolah-olah Saudi Arabia negara yang sadis, saya sering ya, artinya. Uh, Dimana-mana ada, ke, ada kebaikan, ada keburukan. Di Arab Saudi juga ada Abu Bakar, ada juga Abu Jahal, ada juga ya. Jadi, uh, alhamdulillah kalau, kalau kita sering ikut pengajian, saya sering bikin pengajian buat TKI, TKI, TKW, TKW banyak. Alhamdulillah banyak baik-baik. -banyak, banyak yang majikannya ngantar langsung, dijemput, diantar. Sampai saya tahu ada keluarga yang sampai apa namanya dari dari tidak ngerti bahasa Arab sampai pinter bahasa Arab, sampai mulai hafal hafal Quran, sampai anaknya hafal hafal Quran, sampai dibantu sama majikannya. Ya. Artinya. Kalau kita ingin mengadakan sensus kita harus menilai seluruhnya. Karena berita yang terangkat selalu yang bermasalah, yang baik-baik tidak pernah dianggap, benar atau tidak? Selalu yang terangkat pasti yang apa? Yang buruk Karena Itu bahan berita. Nah, kita tidak pernah mengadakan sensus mana yang baik berapa orangnya. Intinya saya katakan dimanapun ada Abu Jahal ada Abu Abu Bakar. Ya. Ya, kalau kebetulan dapat majikan Abu Abu Bakar Alhamdulillah. Kalau dapat majikan Abu Jahal sudah selamat tinggal. Ya sudah pulang jangan macam-macam dan -macam, kerja terus pulang kan? Karena ada benar ada yang jahat ada. Jangan kan itu bicara di Arabs, Indonesia juga ada demikian ya Indonesia, ini padahal sama-sama hidung beset yang, yang majikan jahat sama anak buah, banyak kalau tidak Banyak, sama-sama orang Indonesia Tidak usah sama-sama Melayu, Indonesia, Malaysia misalnya Apalagi yang sekarang sukunya berbeda ya. Maksudnya potensi untuk berbuat zolid kepada pembantu itu sudah ada di mana saja ya. Cuma di Arab Saudi memang diangkat ya Kebetulan mungkin Abu Jahat ya tadi saya bilang, salahnya Al-Fatihah sudah berumur 70-an tahun Dan ia melaksanakan puasa syawal Tapi beliau terkadang melaksanakan puasa Di mana saat kondisi fisiknya fit Jika tidak fit, beliau tidak melakukannya Jadi dalam satu bulan beliau tidak berturut-turut melakukan puasa syawal Bolehkah melakukannya seperti itu? Boleh, ini nenek tidak puasa juga jadi masalah <laughs> Cuma sekali. Tapi kalau dia masih mahu puasa syawal ya. ya. Dan subhanallah Di antara wanita yang soleh yang saya dengar seperti kemarin dengan istri saya Waktu datang ke meninggalnya Ibunya Ustaz Badrussalam Meninggal umur 70 atau 80 tahun Tapi masih puasa Ramadan Masih puasa Senin Kemis Masih sholat malam luar biasa Sambil sampai istri saya mengatakan Waktu dilihat mayatnya sekarang tidak perlu untuk dimandikan Saking apa? Bersihnya ya. Ada wanita yang seperti Allah berikan dia kekuatan apa? untuk beribadah. Ya. Namun nenek ini tidak berpuasa Tidak jadi masalah Menurut sudah sangat tua Tetapi kalau dia ingin berpuasa Apalagi puasa syawal Tidak mesti berurutan Tidak jadi masalah Mau puasa, rebu puasa, kemudian satunya puasa apa? Apa Di minggunya puasa enggak jadi masalah? Kita masih berurutan. Uh, demikian saja kajian kita. Paling terus terusan masih ada apa namanya? Uh, apa namanya? Masih ada apa? Hadiah. Ini juga dia bukan? Ini ada lima hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama Dalam surat apakah disebut Ujian Allah terhadap orang yang bekerja dan tidak lupa Dengan akhirat Surat Anul, Masya Allah Ayat berapa? Tidak tahu Saya juga tidak tahu, silakan silakan ambil. silakan ambil Yang mana? Ingat, belum tentu yang besar lebih bagus Pertanyaan kedua Siapa yang bisa sebutkan hadis yang saya pernah sebutkan dalam kajian saya satu hadis Nabi meskipun terjemahannya. Satu hadis silakan. Inna lillahi wa ya Bukan merutenkannya dia Arabnya benar, terjemahnya salah. <guruh> Bukan menurutikannya. Dia mengitkonnya. Itkonnya itu beramal dengan sebaik baik-baiknya. Kalau kerja kerja yang, yang baik. Masya Allah. Dari mana kerja di mana? Di, di sini apa di sana apa di luar? Asal. Ah, silakan silakan. Hada, silakan, silakan. Yakin itu? <guruh> Saya kemarin ngisi pengajian di Pertamina di kantor Pertamina di, di, di apa namanya Jalan TB Simatupang. Waktu usulum mengajian datang, sembilan orang datang, udah oh, datang, Ustaz udah datang semua jenggotan, semua jenggotan sembun. Ini Pertamina buka pesantren lagi, <laughs> semuanya jenggotan. <laughs> Ternyata kamu lo udah banyak yang apa? Yang senang ikut pengajian. Bukan berarti yang nggak jenggot nggak ikut pengajian ya, bukan berarti demikian ya. Jadi, artinya mereka semangat, bahkan menjalankan sunah hari mereka juga semangat. Tapi pertanyaan berikutnya. Uh, sebutkan satu ayat yang saya sebutkan dalam pengajian. Satu ayat-ayat apapun yang pernah di sini dalam pengajian. Silakan. Siapa? Boleh melihat. Boleh, boleh. Boleh, boleh nyantek. Silakan. Awas. Nyantek aja. Dengar <laughs> <laughs> Jangan dengar rekaman. Uh, Surat Al-Kafi. Apa artinya? Maksudnya? Khadir terus meluruskan kembali tembok. Nah pak. Iya, masya Allah. Nah pak, ambil. <laughs> uh, yang terakhir, uh, siapa peserta paling tua malam ini? Yang paling tua, angkat tangan. Siapa hmm? lihat yang paling tua? 40 tahun ke atas angkat tangan. 60 tahun ke atas angkat tangan. 60 berapa? 60 pas. Yang lebih dari 60 loncat tangan. Bapak 60 berapa? 62. Ada yang lebih lebih daripada dia 62? Hah? Ada. Enggak, silakan Pak, silakan Pak. Yang 62 silakan lanjut. Yang terakhir yang paling kecil, yang paling muda. Yang paling muda, siapa paling muda yang hadir? Nah, ini satu, mana lagi sih? Nah, itu, ah itu nggak ikut pengajaran, itu pengajaran lagi nih, ini, ini. ini pengajian pengajaran. Ya. Demikian saja wakil kepala biskop. Saya kembalikan kepada moderator bila hitopik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.